Та в чоловіка раптом з'явився новий план. Нав'язлива ідея необхідності і послідовності дій переповнювала хмільні мізки чоловіка. Чомусь він відчував, що зараз, неодмінно зараз, треба поїхати до Рустамчика. У тому, що Галієв чекає на нього у себе на будівництві Гулівера, у чоловіка не було жодних сумнівів. Невидимий режисер шепотів йому просто у вуха на станови та керував подальшим розвитком подій. Він запевняв, що там Назарій Слобода знайде відповіді на усі свої запитання. Львів, січень, 1940 рік. Вже сторінка літопису повернулась боком. Зафойданий непрошенець прийшов в гості скоком. Ніхто його в хату не просив допіро. Прийшов на велике свято і приніс сокиру. На сокирі темні плями ніхто не змиває. Кого-то тепер хвилює, кому марша грає світла доля, що на мапі внесла корективу, Зняла мірки з плям сокирних в позначках пунктиром і перенесла на папір бурих плям малюнок. Вийшов один до одного смерті візерунок. Вечір нічим не вирізнявся від попередніх. Тиша та спокій на віллі райські пташки стали чимось звичним, постійним та затяжним. Відвідувачів, відвідувачів дедалі меншало, більшість покинула місто. Хто самотужки, а хто примусово. Усе довкола кардинально мінялось. І тільки Рената не бачила. Чи радше не хотіла бачити усіх тих змін, що насувалися, мов чорна хмара, перед неминучою грозою. Ковані залізні химери, що оточували особняк в ансамблі огорожі, старано оберігали своїх мешканців від стороннього люду. За межі будинку жінки вже давно не виходили, бо там, за його межами, чотири місяці поспіль панувало царство диявола. І ніхто не хотів заводити з ним знайомства. Аж поки одного січневого вечора, на день водохреща, диявол сам не постукав у двері. Мідв... Мідний дверний молоточок у вигляді триголового страховицька застукав раз за разом у двері. Рената ще не спала, читала довго книжку… Бальзак, її улюблений письменник. Вона лежала у ліжку і, здавалося, повністю абстрагувалась від реалій сьогодення. Ружанківська цілком занурилась у шагренову шкіру, переживала разом із героями трагічні події, любов та неминучу розплату за неї. Навіть заплакала, стук у двері не припинявся, вставав дедалі наполегливішим. Йой, а то що за ґрали хамені туримає? Жінка з великим небажанням відклала книжку і підвелася з ліжка. Вона підійшла до вікна і відсунула фіранку. Фіртка з вулиці була відчинена навстіж, а у двороку коло вхідних дверей стояло кілька чоловіків. Один з них був місцевим поліціянтом, ще один у штатському вбранні і двоє чоловіків у військовій формі – старший та молодий. А неподалік стояла вантажівка з відкритим кузовом. А шлях би вас трафив, кульки би скололи вас, угі на вашу голову, кров нагла би вас позаливала. Вже сюди добралися. Не буде мені спокою у цьому клятому місті. Треба було втікати. Які всі мудрі люди повтікали. Рената запахнула халат і пішла відчиняти двері, бо добре знала, що непрохані гості так просто не підуть. Усіх її високопосадових ангелів-охоронців вже давно не було поруч, не було від кого їй чекати порятунку». У глибині душі Рената знала, що колись таки наступить цей день. Та вірити не хотілось. Не вірилось і тепер. «Відчиняй свої!» – лунало знизу. «Чорти нам не свої!» – пробурмотіла собі підніс жінка, спускаючись сходами на перший поверх. Зі своїх кімнат повиходили дівчата і, кутаючись хто у плед, хто в халат, почали також спускатися донизу. Хтось був заспаний, хтось сніг, але на обличчях у кожної закарбувався німий переляк, що давно вже сидів у душі і тільки тепер мав нагоду випорхнути на волю. Рината підійшла до дверей, відчинила їх та вийшла на холодне зимове повітря. «Відчиняй, мамаша! Скільки можна стукати?» – безцеремонно-голосно поцікавився чоловік у військовій формі. «То є моя хата, хочу відчиняю, а хочу не відчиняю!» – з викликом відповіла Руженківська. «Я вас попрошу не ламатись!» Відізвався чоловік у Штацькому. І, штовхнувши господиню будинку у груди, віпхнув її у середину приміщення. «Не створюйте нам перепони, все буде гаразд. Робіть, що вам кажуть». «Скільки вас тут проживає?» – поцікавився військовий. Місцевий міліціян стояв поруч мовчки, з байдужим виглядом, ніби й не було його зараз тут. У всій цій історії. «Я і ще чотири мої сестри і один братчик», – повідомила Ружанківська. й братчик!» – голосно розсміявся. Старший чоловік у військовій формі, звертаючись до своїх колег. Тепер це так називається. То збирайтесь геть усім сімейством. Речей беріть небагато, тут недалеко. І швиденько. А то багато вас тут за ніч. До ранку потрібно усіх за списком відвідати. На збори 15 хвилин. Беріть тільки найнеобхідніше. «Я вже знаю, як недалеко ви вивозите», – у запалі відповіла Рожунківська. «Що будинок мій припав до ока якомусь дуже важливому полковнику чи генералу? А ну, кажіть, мені вже тут і зараз. Я нікуди звідси не поступлюся!» – зірвалася на крик жінка. Та її нарікання ніхто не слухав. Непрошені гості розійшлися приміщенням, оглядаючи все довкола. «Беріть все, що можете. Вам там все пригодиться!» – пошепки сказав Мільсіан Тренаті на вуху і відійшов до вхідних дверей. «Я вас дуже прошу поспішити», – заговорив чоловік у Штацькому. «Я нікуди звідси не вступлюся», – сказала Ружанківська, прийшла у вітальню і сіла у фотель. «Ти що, мамаша, з дуба впала?» – старший військовий спробував підвести жінку за рікоть. «Не чіпай мене, до своїми брудними руками!» – закричала жінка і, вивільнивши руку, знову сіла у фотель. «Гриша!» – закликав чоловік молодшого колегу. – «Іди сюди! Мамаша мене погано розуміє!» «Жінко», – почав би молодший, – «підіймайтесь, не змушуйте дати вам по морді». «Забирайтесь геть з моєї хати», – відповіла Рената і схрестила на грудях руки. «Ну, шлюхи бордельні, бачу нормальну мову, ви не розумієте», – голосно сказав старший. І вдруге смикнув Ружанківську. Вона знову шарпнулась. І в лабетах у чоловіка залишився відірваний рукав від пеньюару жінки. Здійнявся шум та ревах. Дівчата кинулись на захист Ренати. Вони налетіли на Кривника і почали його відтягувати від жінки. У цю ж хвилину пролунав постріл. Стріляв у стелю другий військовий. Степанич, досить з ними церемонитись!»